Biz, yəni, kesən dərs filqələrdən massonlardan danışıq və dedik ki, ümumiyyətlə, massonluq yəni, ilk dəfə yəni, masson kimi ə, termin kimi, ə, miladı yəni, 44-cü ildə yəni, Rum hakimlərinin birini tərəfindən yəni, gizli izlas edə hansı ki, bu izlası, ümumiyyətlə, onun iki ə, işçisi olan iki yahudi tərəfindən yəni, yığılmış izlas edir və dedik ki, ən bir dəfə ə, bu termin, ə, miladı 44-cü ildə Bu, gizli iclası da yəni, çağılıb və bu vaxtda bunun adı quvvətun xafiyyə, yəni gizli quvvə idi və son idi ki, yəni bu birinci etap idi, birinci mərhələ idi ki, masonun birinci mərhələsi və o ilk dəfə qurulan zaman e, o əsas onların məqsədləri yəni nasilsaniləri qarşı olmaq, nasilsanilərin dəvətini dəyəndirmaq, nasilsaniləri hiilə eləmək və onların dəvətini qarşını tamamilə almaq idi və bu etapla da bunlar bu cür, yəni mərhələlərini keçdilər və ikinci mərhələsə deyə onların başladı 1700 miladi 1770-ci ildə başladı və ilk dəfə də onların izlasları 1776-cı ildə, yəni Fransız və onun izlası keçirildi. Hansı ki, bu izlasat da onlar deyirlər ki, çoxlu, yəni dövlət rəhbərlərinə demə olaçaq ki, hilələr, hilələr işlət, və sonra danışsa ki, ümumiyyətlə onların masonluq, yəni elə bir təşkilatdır ki, adından göründüyü kimi, yəni bu gizli təşkilatdır və bu yaylıma onlar haqqında məlumatlar da çox azdır. Sadə deyirik ki, bunların əsas funksiyası isə əsas fikirləri və etiqadlarının biri odur ki, onlar İslamı və 페нсаmu tamamilə inkar eləyirlər və əsas məqsədləri isə əsas məqsədləri isə bütün dinləriməfiləmək, bütün dinləri xəyanət etmək, yalnız və yalnız, yəni onların hamısını, yəni yəhudilərə, yəni qul eləmək, yəni yəhudilərə xidmət göstərmələridir. Və sonradır ki, onların metodlarından biri də ki, bir, necə deyirlər, dövlətdə e, olanlardan, e, nəsə ixtiraçılardan və hətta ki, e, qəzet jurnal, teleradio e, o cür, yəni e, necə deyirlər, xəbər yayan vasitələri ki, daxil etməyə çalışırlar ki, yəni bu cür vasitələrlə də onlar, yəni öz xəbərlərinin yəyəbilər. Yəni əgər onlar hansısa bir dövlətdə bir xəbəri formalaşdırmaq istəyirlərsə, o dövlətdə olan, yəni həmən o teleradio xəbərləri və təqaza jurnalların xüsusi insanları ələ alırlar və o cür ələ almalıq onlar həmən materialları, demək olar ki, eyni zamanda hər bir dövlətdə o məlumat yayılır və bu cür hallarla da dedik ki, onlar nəticədə, yəni gəlib öz istədiklərinə gəlib çıxılayan insanları da həmən fikri formalaşıda bilirlər ha, baxımdan da ola bilər hansısa dövlətdə təhsil naziri olsun və yaxud da başqa prezində olsun, kim kim olsun onlar yəni bu cür insanların təhsilində düşə bilsin və dedik ki, bunlar ümumiyyətlə bunların yəni 3 mərhələdən keçir və birinci mərhələ dedik ki, kiçik mərhələləridir ki, bu mərhələ özünün yuxarıdakı mərhələlərini tanımır və ortancı mərhələdə də, yəni özünün yuxarıdakını tanımır və elə bir haldadır ki, onların ən yuxarı təbəqəsində olanlar isə, yəni sırf, yəni Yahudilər aydındır. Onlar o biri birinci ikinci təbəqələrdən yalnız və yalnız özlərinin, yəni şəxsi, yəni məqsədlərini ötürən yəni, istifadə edirlər. Ama bu da həqiqətən, yəni necə deyirlər, e, keçmişdə də olduğu kimi dünən də onun bu günləri də ki, yəni bəzi insanlardan istər dini adam olsun həmçəsində görsən ki, məsəl üçün yəni, biz kesin dərsini danışaq deyirik ki, görsən ki, insan hansısa bir e, insanı, müsəlmanları üçün, hansısa bir əqdəni formalaşdırmaq istəyir, hansısa bir ideyəni formalaşdırmaq istəyir və həqiqətdə o insanın, yəni kime tabu olması, kime xidmət göstərməsi, o isə nədir? Həqiqətən də e, qeyri-məçhuldur, aydındır. İnsan məlumdur, anca onun k o elədikləri ilə, dedikləri ilə, danışdıqları ilə, özünün e, funksiyasının olduğunu göstərməklə o həqiqətdə hansı qüvvələrə əslən e, müsələmanlar yoxsa e, yahudu və yaxudu nasilələ xidmət göstərmək isə bu həqiqətlərinə yəni, məhsuldur. Və ona görə belə bir hallarda insan çalışmalı deyil məhsulların danıcıqıysin, insan çalışmalıdır, məlumların danıcıqıysin, aydındır və ona görə belə bir hallarda, yəni, e, necə deyirlər, Lazım deyil ki, dərhal insan allansın, həmin fitnəyə sıraza allansın, dərhal Allah'sın ki, e, filan bunu deyil, filan kəs bunu deyil, çünki bilinmir ki, yəni məhsələnin axır hara geyib, ola bilər, kimsə təkvir fitnəsini çıxarsın, başqa höküm məhsələ çıxarsın və həqiqətisə, araşırsanıza, görəcəm ki, dolayı yolu nədir, həqiq, yəni sırf, yəni Allah razansan deyil, Burada nəsə, yəni şəxsi məqsədlər var və yaxud da ki, məqsəd yönlük kiməsə, yəni xidmə yəni göstərməkdir. Və bugün inşallah keçəyimiz firqə, yəni səhiyonlardır, səhiyonlar hansı ki, bunlar da bu firqə də xüsusilə də yəni yahudilərə xidmət edən bir filiqadə və təxminən masonlarla sahniyəlar bir-biri ilə yaxın bir filiqadə və dedi ki, yəni sahniyələrə xidmət edən biri də, yəni məhsullardan biri də dedi ki, yəni Atatürkdü, Mustafa Kemal Atatürk ki, yəni o da yəni sırfüz bəzədi bunu masonlara da aid elirlər, deyirlər ki, Yəni, Atatürk yəni massonlardan olub, çünki onun yəni, o dövlətə rəhbər keçəndən sonra o dövlətin dinini, o dövlətin dində dəyişiklik eləməsi, xüsusən də namaz, başqa günləri, istirahat günlərinin dəyişməsi, ərəb dili məhv eləməsi, ondan sonra Quranı dərhal türkünlə tərzüm elətdirməsi, yəni insanlar dindən uzaq olsunlar deyə bu cür halları görəcək həqiqətdə bu cür insanın yəni, müsəlmanlara deyil, qeyri-müsəlmana xidmət eləməsindən yəni, ilə gəlir və dedi ki, sayhunlar ümumiyyətlə elə bir hərəkətdir, yəni siyasi hərəkətdir və həqiqi e, məqsəddə onların, yəni, hədəfləri, səhiyyə onların hədəfləri yəni, yahudilərin dövlətini, necə deyərlər, barp eləməsi və bu dövlətin, necə deyilə, İsrail dövlətinin başqa e, dövlətlərə, yəni, ağalıq eləməsindən irə gəli. Yəni, onlar bu cür insanları, yəni, istifadə elə əlallar ki, sırf, yəni, onların, e, necə deyərlər, yahudilərin yəni, fəsləsinin toplanması və oradan da onların bütün aləmi, yəni, dünyanın id dedik ki ən birinci əfər səhiyans ümmiyyətlə yəni Tövratda qeyd olunub yəni Tövrat və ümmiyyət ilə hamı bilir ki yəni Tövrat və İncil Bunlar 2 e, demək olar ki eyni kitablardır. Sadəcə biri təzədir, biri yəni, sonradan biri qədim, biri isə yəni təzə olandır və onlar demək olar ki məzmun ötbəyən bir-birinə yaxın olan kitablardır və ilk dəfə Səhyon yəni, sözü, yəni bu yəni Tövratda gəlmişdir və Səhyon da fəlsəsində hal-hazırda yəni dağın adı, dağın adıdır ki və ən bir dəfə onlar da yığıncaqların da yəni orada keçidlərən keçidliklərən onlar ilk dəfə bu sözü yəni bu dağdan yəni dağdan götürmüş Və Səhiyon hərəkəti ondan sonra görsən ki, yəni tarixdən olan hərəkətləri var, hansı ki, miladdan əvvəl, 1000-ci ildə ondan sonra Ə, miladinin 118-ci, 100 necə deyirlər, 138-ci illərində və tədricən demək olar ki, yəni bu günlərə yəni gəlib çıxmışdır. Və ən bir dəfə onların yəni yığıncaqları, yəni müasir dövrdə onların ilk dəfə bu Sehyun adında onların terminləri 1893-cü ildə yəni iclaslarına, yəni sonra meydana, yəni, hansı ki, onlar yəni bu iclasda yəni özlərinə izləyə bilə qabalan hədəflər, məqsədlər qoydular və hədəfləri hərtəndə ilki tərfləri onların necə deyələr, yahudi e, dinini uzaq tutmaq, yəni yahudiləri uzaq tutmaq və yəhudilərdən başqa olan millətləri, nasraniləri və hətta müsəlmanları, yəni özünə qul kimi istifadə etmək və onların e, yahu, müsəlman və nasranilərin sırf yəni yəhudilərə xidmət etməsinə, yəni yönəltməsi idi. Və baxımdan onların əsas etiqadlarından dedi ki, onlar ümumiyyətlə öz etiqadlarında, yəni bu məsələlərində yəni Tövratı arxayındılar, yəni Tövrata istinad eləyirlər, istinad edirlər və dedi ki, e, əsasən məktəblər onların necə deyirlər, e, Bütün alemin yani dünyada olan insanların yahudi dinsinə yəni ehtiram eləmələri də onları, yəni uca tutmasıdır. Və səhyonların əsas rollarından biri səhyonlar da, yəni hansısa bir dövlətdə, yəni dövlət rəhbərlərini almaqdan ötəri və da ki, e, o dövlətdə olan mübariz insanlar, əl almadan ötəri işlər, qazetçilər olsun, istər başqa böyük vəzifələr, iktisad yəni, hüququnə başqa bir vəzifədə e, çalışan insanlar olsun, onları əl almadan ötəri, yəni rüşvətdən istifadə eləyirlər. Və həmçində onların əsas metodlarından biri də ə dünyada olan, yəni qızılı özəllərinə keçilməkdir. Çünki onların belə bir, yəni termini var ki, artıq sultanlıq hakimət dövrü, yəni hakimlərin sultanları məhvi ilə qutardı. Ha bu günlərdəki insanlara sultanla insanlar hakimət eləmək, yəni qızılla olur və baxımdan da onlar, yəni qızıllar, yəni, ələ keçirlər ki, və ə, aləmə necə deyirlər, hükmual eləmək Onlar var dövlətin yəni əllərində olmasını görürlər. Baxın, baxımdan da onlar, yəni hansısa bir vərəqə, kağız pula, yəni, yaxın dayanmırlar. Əsas məsələ onların, yəni, dünyada olan qızıllar, yəni özlərinə, yəni cəm eləmələyidir. Və dedik ki, onlar e, baltel, yəni, siyasət yürüdülər. Amma onlar, yəni zahirən bəzi insanlara onların siyasətləri, yəni gözəl görsə də, çünki onlar, yəni aləmdə, dünyada, yəni qardaşlıq, bərabərlik, əxlaq və başqa terminlər altında çıxış edirlər, amma həqiqətən onlar, necə deyirlər, insanın həyatını ifsad etmək, fəsad etmək, həyatını qorlamaq və baxın onlar qadın hürriyyəti Qadının nəslinin hədd olunması, yəni qadının nəsli hədd eləməsi kimi loziqlarla, şüalarla çıxış eləyirlər və xoqlar onlar bir neçə dövlətlərdə görürsən ki, yəni nəslin artırılmasına yəni həddlər də qoymuşlar Yəni nəslin artırılmasına həddlər qoymuşlar Yəni necə deyirlər ki, mislidə başqa dövlətlərdə bu cür adına çıxış eləmişlər ki, qadın hörüyyəti, qadın azadlığı hansı ki, qadın kişilə eyni hüquqa malikdir, qadın kişilə eyni ə e, eynə azadlığa malikdir və həqiqətə isə bu hürriyyət və azadlığı nisbət eləyən el i̇slam yəni özü olmuşdur. Sadəcə onların, yəni bu cür fəsaddlarla, bu cür terminlərlə çıxış eləmələri, onların həqiqətdə necə deyərlər, insanın həyatını, əxlaqını necə deyirlər, e, idi. Qorumaq idi ki, onlar yəni bu cür, yəni ideyalarla yaşayırlar. Və həmçində onların əsas siyasətlərindən biri, biri də insanlar rəzil eləməkdir. Rəzil eləməkdir ki, hansı ki, Braziliyə insanları rəzilliyə aparmaq, rəzillik demək bir şey, yəni alçaltmaq deməkdir, yəni, onu heç bir şey saymaq deməyidir. Ha bu cür yollardan da onlar istifadə edirlər. Yəni insanı var dövlətlə alçaltmaq. Aydandır məsələn hansısa bir dövləti tam ki özlərinə tabe eləmək istisələsə onlara küllü miqdarda borzlar verirlər və onları tamamilə borcları qolqabırğasını sındırandan sonra artıq onu borcunun yükünə salsə, çünki onların verdirləri borzlar, yəni elementar baxsaq məsələn televizor, radio baxsaq görəsə ki, onların verdilər bozar nə iləndi? Kağızlarla. Ya dollar olsun, ya evro olsun. Yəni qızılla, gümüşün heç kim borsa vermir. Niyə görə? Çünki o qızıl ka o kağız pul eş bir şeydi. Bu gün kağızı sabah havada çıxdı getdi. Am onlar pul kimi özlərinə qızıl saxlayırlar və onlar o dövlətlər ki, yəni özlərinin e, hökmranlığı altına və hətta ki, o dövlətin və hətta o insanın, o şəxsin öz yahudi ideyasına xidmət eləməsindən ötəri həmən dövləti borcdan yükləyirlər, hansı ki, bəzi müsəlman dövlətləri var ki, bu borc uzbatından görürsən ki, qaytara bilmirlər deyənə, artıq -art nə olur? Həmin də dövlətdə bəzi qanunların dəyişilməsi gəlib çıxdı. Aydındır və həqiqətən bu cür qanunlar kimə xidmət edir? Masonu və də şey onlara aydındır. Və o dövləti borcla yükləyirlər və borclar uzunmüddətli kredit və ya nə səhv vaxta, nə səhv və, və təciz yüklərlə yüklənirlər. Sonra ailə baxırlar ki, artıq pulun borcu müəyyən bir məqsədə çatır və artıq qaytara bilməyəndən sonra artıq başqaları onlar öz mərdar orada yönəltməyə, hansı ki, o dövlət ümməti iləin bir, yəni səbəb gətirə bilər. Və həqiqətə isə izləyən insan əgər e, is İslam e, siyasətini öyrənsə, izləyən hansı İbn Teymi ya gözəl kitab yazıb, siyasi şəriət kitab yazır və insan bu cür, yəni, İslamın şəriətini, İslamın siyasətini öyrənsə, insan həqiqətən də belə, yəni çətinliyə düşməz, aydındır? Çünki şəriət həqiqətən də kamildir. Şəriətə hər bir məsələlər, yəni öz yeri yerində gəlib, yəni hər bir məsələ ki, insanın həyatını tam incəliyinə qədər, yəni həyatının kamilliyini, gözəlliyini tamamlayır. Yəni şəriət, yəni hər bir halda insan çalışmalıdır, yəni şəriəti tətbiq etsin. Hər bir halda insan çalışmalıdır, şəriətin qanunlarını tətbiq etsin ki, hətta həmən yer, həmən məkan, həmən insanlar tamamilə sırf, yəni azadlığa çıxıla aydındır. Ancaq onlar yəni bilməməkləri ucbatında Yəni e, e, kimlərsə borc almaq və ya hələ ki, kimizi təsir altından çıxmək vətəndi zəng görsən ki həmən insanlıq isə məarif nazılı olsun, isə təhsil nazılı olsun, isə hamsa bir nazil olsun. İsrama zidd qanunlar vermək istəyir, hicabla bağlı, isə başqa şeylərlə bağlı görsən ki həqiqi məqsədə bu əsl müsəlmanın da axı bu necə gəlib çıxır belə və görsən ki nədir? Ya səhiyyələrə xidmət göstərmək yerdə başqa bir səhiyyə göstərməsi ki bu da həqiqətən həmən insanın özündən, yəni xəbərsiz olmasa aydındır. Və görsən ki və bu bu hallarda yəni onlar yəni bu batil batil yəni öz ideyalanı yəni yerinə yetirməkdən ötəri onlar bucə yəni mürdətçilərə yəni əl atırlar və görürsən ki onlar e, ən çoxda yəni təqir kası miskin Müslüman dövlətləri var ki, və xüsusən də yəni azsən dövlətləri var ki, görürsən ki, yəni ən çox da bizə deyirlər fəlakət olan torpaqlardır ki, məsəl üçün çoğunluqlar, daşqınlar, zəlzələlər üstünə olan yerlərdir ki, onlar əlbəttə yəni, bu cür dövlətlərə yəni, yardımlar göstərməklə onlarda məsəl üçün orada o cür vəziyyətdən istifadəmin adi halı gəlir, orada mədəniyyətə səbilməz, bir cəmiyyətə səbilməz. Ancaq onlar həmin o vəziyyətdən istifadə edib gəlim, həmin kəsib doluşmaları. Və xüsusən də desən ki, İndonezya kimi, Tal -t -t -t -t Tayland kimi, Sri Lanka kimi başqa yəllər kimi görsən ki, onlar o vəziyyətdən istifadə edirlər. orada məktəblər, cəmiyyətlər açırlar və güyə ki, onlar müsəlmanlara yardım edirlər. Hansı ki, həqiqətə baxsan, sən görərsən ki, Amerika kimi dövlətlər özü qorobka içində yaşayanlar var. Heç bir müsəlman dövlətinə belə şey yoxdur. Əgər sən kiməsə yardım eləmək istəsənsə, sənin öz dövlətindəki yardıma daha çox təsiri var. Çünki bunun əlham deyib eşiği var, iş gücü var. Amma onlar və bu cür şeylərlə gəlib o müsəlman dövlətlərində o cür idelaniyəni yetirməklə və cəmiyyətdən açmaq, ondan sonra uşaqlara təlim keçmək və bu günlərdə də görsən ki, onlar və bu cür öz mırdar mehdudlarını yəni yaşamadan ötəri, onlar xüsusi təlim almış yəni ev qullu xadimələri yəni yetişdirirlər. Şansı ki, onlar sırf Yahudi və ya da Nasrani yəni Əqdəsində mehdudlu olan ki, həmin bilir ki, müsəlman gəlib e, bu günlərdə gəlib, bizə deyərlər, Artıq diplomlu, yəni xadimlər hissi ilə, savatlı xadiməslər hissilər. bu, bu axı məndə onlar o cür xadimlərdən, o cür istifadə edirlər ki, həmin müsahman ailənin, yəni evin, yəni bərbad hala ki, yəni bəzən alarda görsən ki, yəni belə bir hadisə olub ki, yəni Ərəb dövlətlərindən birində görsən ki, yəni uşağın anası bir dəfə görəndə ki, qazı yandıranda uşaq yəni qaza qazın işığı ilə yəni səcdə elədi və anası deyir, bunu hardan öyrənmisən? Dil bəs falan xadiməci bunu eləyir." Əgər yəni, görürsən ki, həqiqətən Müsalmanın evində işləyən xadiməsi əslən heç din adamı deyil, hansı bir məcusi idi, aydındır. Və ona görə də insan, yəni Həsən də Müsalman, yəni e, götürə bilə məsələn kişi gəl evlənmək istəyəndə, yəni seçməlidir. Yəni üçüncü öv uşaqlarına laiqilə ana seçməlidir. Əgər ailənin qulluqçu, ehtedad, xadiməci ehtiyacı varsa, çalışır müsəlmanı göndərsin. Yəni etibarlı insanlar göndersin. Çünki artıq o öv oğlunun tərbiyəsini başqasına yenə yəni, havaya elə. Yəni böyüyəndə peşmançılıq eləməsin ki, bunun üçün belə oldu, bunun üçün belə oldu. Və bu qüvvələr ki var bu səhyonlar, ondan sonra başqa yəni firqələr var. Tilqumet Firq, bunlar firqə deyil, bunlar hərəkətlər sayılır. O hərəkətlər hansı ki, yəni sırf Yəni yəhudulara xidmət edən, yəni yəhudiləri e, aləmdə e, necə deyələr e, mübarizə edən, ucaldan onlar izhar edən hərəkətlərdir ki, yəni bu cür hərəkətlər, bu cür hərəkətlər biz dedirlər həmin bu müsəlmanları rəzil halına yəni, gəlibsə. Əslində, yəni bu cür həyəketlər, yəni sıf, yəni Yahudilərə xidmət edən. Çünki Yahudilər ham biləcək, yəni Quranda da, Sünnədə də var ki, onlar özünü Şəibun Muxtar adlandı seçilmiş, yəni seçilmiş qoyuladandırılar ki, hansı ki həqiqətə isə belə Quran-ı Kərim özündə də Allah Subhanahu deyir ki, "Nəhnu faddalnəkum 'ala aləmin." Biz sizi başqa aləmlə, başqa ümmətlərə həqiqətən də fəzilətli elədik. Yəni ki, yəni Ağıl ilə, bacarıq onlar üstündürlər. Ancaq onlar bu cür ağıl ilə üstündürlər yanaşı, həmçində onlar Allah spontan qəzəbinə dükçər olan, yəni bir millət yalnız ki, Allah biz e, Fatih sonu buyurur ki, qeyri il mağdubu aleyhin valad dali. Aydındır, yəni qəzəblənmiş e, və zalətdə olan firqələrdən yövəşək ki, e, Allah spontan qəzəbləndiyi firqəli yahudulərdir və izalət olan nəsə yəni həssanlardır və biz bu cür firqələrdən Allah Subhanahu va sığınırıq. Və insan da bilməlidir ki, yəni insan da bu cür hərəkətlərin tərsin düşməyədən öteəri, yəni bu cür ideyalar düşməyədən öteəri insan daima çalışmalı, yəni dinin şüallarını, yəni uzaq olsun aydındır və hər bir halda belə bir çətinlik halında görsə, tam ki məsəl üçün görürsən ki, hansısa bir nassani dil falan bir şirkətdə işləyir, yəni nassani saqlayır heç bir şey demir, Azərbaycan gəlməsi danışır. Yəni əslində o bilmir, o nə danışır? Yəni, o, onu elələmək istəyir ki, özünü o böyüyünə yaxşı göstərməkdən ötəri, böyüyü ondan da, yəni baxma ki, nəxsanidir, anca ona başa salı ki, bunun heç bir azad insan, nəyə istəyir ki, götürə bilər. Yəni, o yeri gəndə o saqqal saxlıysa, yəni bunu eləyirsə, yəni, eləməyənlər onun heç bir dəxil yoxdur, yəni saqqal heç bir şey dəyişmir. Yəni insan deyə ki, bu saqqal bu heç vaxt bu cür olmamalı və bunu da saqqal bu heç vaxt bu cür olmamalıdır. Və şəkil görür ki, din necə deyirlər, insan azadsa insan da o dini götürüb yaşır aydandır. Və bu cür insanlar, yəni həqiqətə dinlər, yəni uzaq düşmüş, yəni dinin həqiqi e, məqsədlərini bilməyən bir insandır ki, və nəticədə görürsən ki, yəni e, başa olmasa, nə, hərəkət, nə, bir başa dolmasa, dolayı yolla da nəyisə hərəkət, nəyisə hansısa bir hərəkətə xidmət etdiyi də yəni özü də bilmir və həqiqətən Qafil insandır ki, və, ə, həmçində bunların dediyi ki, ə, əsas metodlarından biri odur ki, onlar ə, bir dövlətə bir yerə hakimliyə eləmək istəyirəsə, oranın idarəsini ələ keçirmək istəyirəsə, onlar həmən dövlətdə daxili və ə, necə deyilər, zahiri çaxnaşmalar meydana gətirirlər və daxili ola bilər ki, onların əsas məqsədləri E, az millətliyi məsələsini qaldırmaqdır və ya da ki, e, qonuşu yəni dövlətdənlə müharibə salmalarıdır ki, arasında ki, yəni bu cür müharibə nəticəsində də yəni necə ki, məsəl üçün, ə, Azərbaycan kimi başqa müsəlman torfaqları var ki, məsəl üçün, Bosniya kimi Türkiyənin, məsələ üçün, Kıbrısından başqa məsələlər. Yəni, hər bir məsələlər görəsən ki, ixtilaflı torpaq müsəlmanların üzərindədir. Və bu cür məsələlərində onlar bu çaxnaşmaları salırlar, çaxnaşmaları salırlar və tədiricəndə bu cür çaxnaşmaya görə həmən müsəlmanın, yəni, qeyri yəni misalmana, yəni hegemon dövlətləri müraciət eləyir və onların da onların müraciətin görəndə o təcizən başı əmən dövlətini elməyə, yəni rəzil halına salmaq, başı onlara bu məsələnin həllilini çalışmaq istəyirsə, filan şeylə planşelə məsələdə planşelə və dediyinizsən görürsən ki, həmən dövlətdə getdi nə edir? Yəni qanunlar da başı dəyişməyə getdi. Dedə yəni, necə deyirlər? Artıq yəni birbaşa da olmasa, yəni dolay yolla yəni həmən murdar insanların, yəni yahuduların e, necə deyirlər? E, ideyalarını yəni, həyata keçirlər ki, və onlar haqqında ömrə yəni çox danışmaq ola, istər masonluq olsun, istər səhyon olsun. Yəni sadəcə yəni bu qısa bir məlumatdır ki, yəni bilək ki Həyəqətdə yəni, bu cür həyəkat yəni, mövcuddur. Üç gizli yəni, gizlə olsalarda, amma həyəqətən də bunlar yəni, mövcuddurlar və belə bir insanlar da yəni, var. Xüsusən də görürsən ki, məsəl üçün, e, hansısa bir dövlətdən əsələn çevriş eləməkləri ilə, alt üçün eləməkləri ilə, çünki onlar, yəni, bir dövlət onların ideyaları ilə yəni, xoşlanmasa, onlar orada məsələlər qaldırırlar ki, burada səs vermələr düz olmayıb filan şeylər düzü olmayıb, filan məsələ yəni əyri olub, o məsələni orada qarışdırırlar, səs vermək yolu ilə də və səs verməyəndir onlar özlərini də qəlibə saldırırlar. Yəni onlar, onlar, bu səs vermək deyəsin, onlar yaradıblar. Aydındır, çünki ümumiyyətlə ərau bilici yəni bu sistemə əzad metod bu İslamda olmayan bir metod yəni Avropadan yəni kafirdən gələn bir metoddur və onlar bu cür ideya bu cür hakimə necə ələ alırlar məsələn gəlirlər həmin orada olan radionun televizor qəzet başqa yəni əsas irəlidə gedən yəni nəşriyyatı ələ alırlar və bu cür vasitələrlə onlar həmin bir dövlətə bir ideya yəni əqidəni Bəhəsə bir məsələnə formalaşdırırlar və sən orada bunu görsən, burada bunu görsən, orda işləsən, burada danışırlar və səndə o diqqətə yenəyir, deyilir -ni, ki, oğurun deyib oğura -dö, <yülla> eləyirlər. Yəni səni o qədər eşidirləcən, artıq o forma səndə formalaşır və bu cümləndə sənin səsi növbətdə dəyişir aydın olur və onlar bu cür hallanda onlar istədik hakimiyyəti dəyişə bilərlər və də ki, e, inqilab eləməyə ilə çevrilş eləməy ilə də onlar, yəni hakimiyyətəallar, o hakimiyyət, yəni onların yəni məqsədlərinə yəni uyğun olmasa və onlar haqqında ümumiyyətlə yəni çox danışmıq olar və ümumiyyətlə bilmək lazım ki, bunlar yəni batıl bir hərəkətdir və insan hər bir halda yəni çalışmalıdır, yəni onlardan çəkilsin yəni, çünki onlar yəni birbaşa olaraq yəni İslamın eləyhidirlər. İslamı, yəni məhfinə, yəni can atanlarla İslamı yox eləməyə çalışanlardılar. Buna görə də insan yəni ən yuxarı dərəcə çalışmalıdır. Yəni elə şeylərdən, yəni uzaq olsa ən azından yəni belə bir şeylər görüsə, belə bir şeylər eşitsə, yəni dərhal, yəni tələsməsin. Ola bilər, məsələn, kimsə nəsə bir şüfa, nəsə bir şey eləsin və insan hökmə, yəni el-məhlə müraciət eləsin, araşırsın, öyrənsin. Çünki ola bilər, yəni, müasir məsələ olsun və onun Quranı, Quranda və sünədə o barədə heç bir şey olmasın. Bu, o demək deyil ki, bu yeni, ixtir olmuş bir şeydir. Bəli, Quranda yoxdur, konserör var, televizör var, sputin var, nəsə, amma Quranda hər bir şey haqında onların yəni, məlumat var. Hər bir şey haqqında orada necə deyirlər, işarə var və ola bilər sənlə bilməyək, ancaq yəni bizdən də yuxarı elmi əhli var ki, yəni onları onlara müraciət etmək lazım. Çünki bu bu günlərdə həqiqətən də yəni görürsən ki, yəni çox e, necə deyirlər, ixtimaldan var ki, e, müsəlman dövlətlərini yəni məsuluda, yəni səh onlara xidmət edə bilmədiyi eləyirlər və onlar batil necə deyirlər, E, batil e, özlərindən şübhələr də gətirirlər. Ancaq insan dərhal bunu allanmalı deyil. Niyə görə? Çünki sən əslində o insanı tanımasın ki, o insan özü kimdir, aydındır. Yox, sən deyisən ki, filan yerdə internet edirlər, internetdə olum, harada hardan e, Haradan bilinir ki, internetdə yazılan düzgün məlumatdır. Əgər onun müəllifi bilinmirsə, Yəni, sən necə deyə bilərsən ki, bunu yazan düzdür və yaxud da nəcəsə? Çox şey yazıla bilər. Orada yazıla bilər, filan hakim, masondur, filan kəs, beləyəndir. Yəni, haradan bilirsən ki, o məlumat düzgündür, aydındır və yaxud da deyəsən ki, filan televizora baxdım. Yəni, bilmirsən ki, mələk bugün o, həmən o nəzarət kimin əlindədir onlarda. Yəni, istirə radio olsun, televizor olsun, başqa şeylər olsun və belə bir halda yəni, insan çalışmalı deyil. Kim hansı bir hakim haqqında, hansı bir insan haqqında dərhal e, tələsik fikir söyləsən ki, bu məhsulundub, bu filan obşməşandır. Niyə görə? Çünki ola bilər o ideyaları şüur insanlar, yəni özləri məcuni insan, tanımayan insanlar olsun ki, bu günlərdə də görürsən ki, bu cür istər Azərbaycan, istər Qeyr Azərbaycan, o cür yəni fitnə, təkfirin, başqa məsələləri törədənlər görürsən ki, həqiqətən o insanlar nədir? Yəni məcuni insanlardır. Və Allah Subhanahu bizə inşallah eşqli fayda nələrsən, balasa bizi haqqı hakim ondan bizi qorusun. Döğundan right. bizi izə elə əməilə və bizi batil-batili, batıl kimi göstərsin. Right. ondan qormağı bizi çəkindirsin və mm -hmm. həmçində həmişə dolmə lazımdır Allah Subhanahu taala. Yəni bizə verib bu əminəmalıcılıq nemətini artırsın. Çünki həqiqətən də əminəmalıcılıq neməti, yəni çox böyük nemətdir. Hansı ki bu əminəmalıcılıq nemətini insan öyrənir, öyrədir və öyrəndiyinə də əməl edə bilər və inşallah Allah səndəyə ki Allah bizi yəni əminaman Əmrəlatım, daha da atırsan. Amin. Allah səhəm bizə eşyə fayda mələyəsin. Amin. amin.